Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu wa sallam wa baraka la nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumme la ilme lana illa ma'alamtana innakan talalimul hakeem. Allahumme alimna na yinfavuna wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilman ya Rabbil Alameen. So akhvala pripada sama Allahu subhanahu wa ta'ala naše muzviš na salavati salam na naše gmilya poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam na njegovu častnu porodicu i sve ashabi. Allah subhanahu wa ta'ala ovaj islamski ummet, muslimane, sledbenike Muhammeda alaihi salatu wa sallam odlikovao je brojnim blagodatima. Podario im je brojne blagodati. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plamentoj knjizi wa in ta'uddu ne'amata la tu'hsuha. Ako biste brojali Allahove blagodati, nikada ih ne biste mogli pobrojati. Zasigurno jedna od najvećih, ako ne i najveća, zasigurno najveća blagodat prema nama jeste objavljivanje Korani Kerima. Islam je Muhammeda sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam kao poslanika da nam Allah pojasni naš cilj boravka na ovome svijetu, na Dunjaluku kao što je pojašnjavao i prethodnim narodima generacijama, objavljivajući knjige i slajući u to vrijeme poslanike. Pa onaj koji bude slijedio Allahovu riječ, onako kako ju je slijedio Allahov poslanik, uz Allahovu dozvolu, može se nadati lijepoj završnici. Onaj koji bude slijedio Allahovu knjigu riječ, kao što ju je slijedio i praktikovao, u praksu sproveo, Allahov poslanik a.s. zbog čega ga je i poslao, može se nadati lijepoj završnici. I Allah najbolje zna, zbog toga je došlo u brojnim hadisima, predanjima od Allahovog poslanika a.s. da će iz ovoga umeta, dakle od njegovih sledbenika biti najmanje najmanje stanovnika vatre, a najviše je stanunika dženneta, iz ovoga umeta, umeta Muhammed a.s. Kako stoji u hadisu ibn Masuda radijallahu talan kod imama muslima, dakle hadis vjerodostojan, da je jedne prilike Allahov poslanika alihi salatu osallam pitao o svoje iskupljene ashaabe, jeste stali zadovoljni da vam pripadne četvrtina dženneta? Dakle, svima nama, njegovim sedbenicima. A kao što stoji u drugim hadisima, da ćemo mi, njegov narod, Umet Muhammed Alihi Salatu sam upotpuniti broj naroda na Dunjaluku sa sedamdeset. Dakle, prije nas bilo je šestdeseti naroda. Mi smo sedamdeseti narod. Nakon ovoga umeta nema više umeta. Ovaj umet doživjet će sudji dan. A do ovim umetom desit će se sudji dan. Dakle, jeste li zadovoljni vi, sedamdeseti, da vama pripadne četvrtina džanneta, a prethodnim 69 naroda njima tri četvrtine. Kaže Ibrahim Mesud: "Fekabarna, Allahu ekber. Ko ne je zadovoljan, ko ne bi volio?" Pa kaže Allahov poslanik, alejhi salatu ve selam: "Je zadovoljni da vam pripadne trećina dženeta." Pa kaže Ibrahim Mesud: "Fekabarna, Allahu ekber. Kako da ne budemo zadovoljni?" Kaže: "Nad nam se da će vam pripasti polovina dženeta." Polovina dženeta sjedbenicama Muhammed alejhi salatu ve selam. Pola stanovnika dženeta bit će iz njegovog umeta. Zbog slijedjenja Allahove riječi, onako kako je slijedio on, Allahov poslanika alihissalatu selam. ne zbog pukog prizivanja vjeriovala Allaha subhanahu wa ta'ala. Od brojnih narodbi koje su došle u Kur'an i Kerimu i koju je praktično sproveo i pokazao kako je treba sprovesti na Dunjaluku, Allahov poslanika alihissalatu vesselam jeste ono čega smo danas prijeko potrebni jedinstvo muslimana jedinstvo muslimana ujedinjenje muslimana okupljanje muslimana u zajednicu velika obaveza svih muslimana da žive i djeluju džematski da žive u džematu i da rade u džematu musliman ne smije da živi sam ne može da živi sam i općenito čovjek Jel'i tako? Stvoren je kao društveno biće. Da živi s drugim. Zbog toga i nazvan insan. Mnogi kažu insan, došla ova riječ je došla od riječi nesije jensa, od glagola zaboravljati. Nesije jensa, ne. Nije to tačno. Nazvan je insan od riječi uns, društvenost. Od riječi uns u arapskom jeziku, vraća koja zna arapski jezik, Riječ uns znači društvenost. Čovjek ne može da živi sam. Naš otac, Adam, Salatu, ne bih na salatu, salam, živio je na najljepšem mjestu, na najboljem mjestu, ali nije mogao živjeti sam. Nije mogao živjeti sam, pa je stvorena hava. Dakle, čovjek, a pogotovo vjernik musliman, mora da živi u džematu. Mora da živi u zajednici. I mi treba jednom da shvatimo i da prihvatimo kod nas muslimana da nema ništa privatno. Da što god uradimo, moramo da gledamo kako će se to reflektirati na ostale muslimane. Kako će se to odraziti na ostale muslimane. A brojni šarijatski tekstovi govore nam o obavezi bratstva, obavezi jedinstva, mislim da su on i te kako poznati. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'slihu fa baina khawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surja al-Hujurat, 10. ayet. Samo su vjernici braća, moraju biti braća, jesi li vjernik, jesi li vjernik, vjernik, vjernik, morate biti braća, nemate izbora, hoću, neću, da ti budem brat, da održavam veze s tobom, ne, moraš, ako hoćeš da budeš vjernik. Pa ukoliko dođe do nesporazuma, nesuglasica, svađe, faslihu, bejne haoikum, popravljajte, ne smijete ostaviti takve odnose, morate da popravljate, morate da živite u slozi, morate živjeti u zajednici. Tako postupajte, da bi vam se milost ukazala. Bojte se Allah subhanahu wa ta'la u svemu tome. Pa u suri Alembija Inna hadihi ummetukum ummetan vahide vana rabbukum fa'budun Doista je ovaj vaš ummet, ovaj vaš narod jedan narod, jedinstven narod. Ja sam vaš gospodar, pa samo mene obožavajte. Kaže Allah subhanahu. Pa prejasno kaže u suri Alu Imran Wa atasimu bi wa la teferruku i se čvrsto držite Allahu ogužeta i ne podvaj, podvajajte se od njega ne dijelite se pa kaže Allah Subhanahu wa ta'la u suri fal, wa wa rasulahu, tunaziju, i pokoravajte se Allahu i pokoravajte se njegovom poslaniku nemojte se razilaziti da ne biste duhom klonuli i snagu izgubili Zatim hadisi Allahovog poslanika alihi salatu sam koji nas postiču na život u zajednici i obavezuju nas na život u zajednici u brojni. za nije došlo u hadisu da je Allahova milost nad zajednicom, Allahova kazna na onima koji se pocijepali u stranke, svaka zadovoljna s onim na čemu je, čemu poziva i čemu šta ispovijeda također je došlo u drugom rivajtu da je Allahova ruka nad zajednicom došlo u trećem hadisu onaj ko želi da uživa u džanetskom izobilju neka se drži zajednice u četrtom hadisu je došlo Allah mi je naredio petero ja vama naredim petero prvo što je spomenuo spomenuje je džamat prvo što je spomenuo spomenuo je džamat. i brojni drugi Hadisi. Pa ona radi Allahu talan kaže čovjeku nije dato već je dobro nakon islama od dobrih prijatelja Kada neko od vas doživi dobre prijatelje, neka ih se čvrsto drži. Pa je Alija radijallahu talan rekao, džemat s problemima bolji je od samca, od pojedinca koji nema problema. Da živiš u džematu punom problema, bolje je, bolje je nego da živiš sam. Misleći da nemaš problema, imaš i tekako problema. Tada imaš ponajviše problema. Dakle, moramo živjeti u džematu. Moramo živjeti u zajednici. Ne imamo drugog izbora. To nam naređuje Allah subhanahu wa ta'ala prejasno i Allaho poslanika alihi salatu usala. Ali činjenica je i vidljivo je da ne živimo tako. Da se razilazimo iz dana u dan. Jedno od kuranskih kazivanja koje nažalost prolazi neopaženo, nesmotrno kao i mnogi drugi kuranski ajeti Zbog toga što muslimani neshvataju shvataju Allahovu riječ, zbog čega je objavljena? Nije objavljena da se izvadi iz peškira u odabranom mjesecu i da se čita tada od korice do korice, ne poznavajući šta ti Allah poručuje samo da pročitaš na aropskom jeziku, ne znajući šta ti Allah poručio. U novije vrijeme sada imamo i kutije sa ključem gdje ćemo staviti mushaf i odključati kad nam zatreba i slično. Kur'an nije objavljen zbog toga. Brojni su kur'anski ajti u kojima stoji posticaj na tedebur, na razmišljanje. Kur'an je zbog toga objavljen. Da se čita, razmišlja, zastaje kod kur'anski ajta, razmišlja o njima, izlače poruke i pouke i svoj život gradiš na tome. Kur'an je recept kako da svoj život provedemo na Dunjaluku. Zbog toga je Allah objavio knjigu. I još, da nam bude jasniji poslao svoga poslanika, da nam pojasni. Nije Kur'an samo za čitanje Zato Allah subhanahu ta'ala nije vam stranu moguće da sam spominjao i na drugim susretima. One koji znaju čitati Kur'an naziva naukima, neznalicama. A ima muslimana, ili da ne idem daleko, ima među nama braće koji ne znaju ni čitati Kur'an. Allah one koji čitaju, samo čitaju, ne znaju šta čitaju, naziva naukima, neznalicama. Jer Kur'an nije zbog toga objavljen. Nećeš nešto mnogo postići u svome životu. Možda se vaba, možda eđara, nagrade za svaki harf, kao što je došlo u hadisu. Ali moguće da ovamo u svojoj praksi pobijaš ono što učiš. Postupaš suprotno onome što pravučiš danas u svome svakodnevnom vjerdu. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Bekare 78. ajetu na 12. ili stranci kaže o وَمِنْهُمْ أُمِّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابُ illa emanih, wa inhum illa ya zunnun. Kod nas ovaj kur'anski ajit kao i drugi. Pojedinje kur'anski ajit nije dobro preveden. Nije ispravno preveden. I od njih ima neukih neznalica, koji ne znaju za knjigu osim da je čitaju. Emanih nije ovdje kao što je prevedeno gadke. Vez dakle, kiraet, kako kaže imam Kurtubi, u svojom tefsiru, ela emanih je množina od umnije, a umnije jeste kiraet, tako kaže imam Kurtubi. I mnogi, profesori su ga slijedili u tom tumačenju dakle od neukiih neznalica ima onih koji ne znaju za knjigu osim da je čitaju dakle čitaju knjigu i neuki su zašto? kada govore, govore po pretpostavkama, ne znaju šta im Allah poručuje Am ala zašto oni već jednom ne razmislio o Kur'anu ili su im to katanci na srcima dakle moramo razmišljati o Kur'anu i Allah zbog toga govori nam o prethodnim narodima, prethodnim poslanicima, brojnim događajima, da bismo smo razmišljali o njima i uzeli povuku. Jedno od tih kazivanja, kako organizovati svoj život u zajednici, kako živjeti u džematu, djelovati u džematu, jeste kazivanje koje Allah subhanahu wa ta'la spominje u suri An-Naml od 15. ajta pa nadalje. Kazivanje o Sulejmanu, alihi wa la nebina, salatu wa salam. Kazivanje o Sulejmanu alihi wa la nabina salatu od 15. ajta pa nadalje prije njega govorio je Allah subhanahu wa ta'ala omu sa'a pa dakle koliko možete da pratite da se skoncentrišete i da izlaćimo te poruke i povuke vezane za našeg imama vođu, efendiju, predsjednika imira, udruženja i nas kao članove tog udruženja tog džavata dakle kaže Allah subhanahu wa ta'ala odmah kada počinje da govori o Suleimanu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 وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. Ми смо засигурно да Вуду и Сулейману дали знање. Ми смо засигурно да Вуду и Сулейману дали знање и њих двојца, Бабло Давид и Син Сулейман, њих двојца су говорили الحمد لله. Сва хвала припада једино Аллаху koina se odlikovao nad brojnim svojim robovima vjernicima Mi smo zasigurno da Vodu i Sulejmanu dali slanje Davud i Sulejman bili su vjerovjesnici poslanici ali i imami, vladari vladali su imali su svoje džamate Nemoguće je da čovjek bude imam efendija vođa predsjednik emir udruženja da nema znanja a da nema šerijatskog znanja onaj koji hoće da vodi udruženje džamat mora da ima šerijatsko znanje i na kraju svimi imamo džamate u svojoj porodici svimi imamo džamate u svojoj porodici supruge i djecu onaj koji hoće da vodi svoju porodicu do Allahovog zadovoljstva na ovom dünyamko ne može od tipe šerijatskog znanja ne može je voditi bez šerijatskog znanja mora da se podučava dakle svejedno bio ti imam vođa predsjednik emir ili bio baba u porodici moraš da imaš šerijatsko znanje i pogledajte Allah subhanahu wa ta'ala ovde kaže walaqad atayna davuda wa sulejmana ilman nije rekao el ilm već je rekao neodređeno ilman želeći da ukaže na veličinu tog znanja želeći da ukaže na veličinu blagodati tog islamskog šarietskog znanja. Pa dakle, svako od nas, svej jedan od nas mora da traži šarietsko znanje. Pogotovo dakle onaj koji ima određeno ovlasti nad nama, koji nas predvodi. I Allah subhanahu wa ta'ala ovdje dakle spominje na ovakav način, na određenim načinom ukazuje na veličinu blagodati islamskog znanja A to je ono čime Allah subhanahu wa ta'la vjernike uzdiže jedne na drugima. Uzdiže jedne na drugima. Tako i onaj koji ima šarijatsko znanje i dođe na mjesto emira, predsjednika, i imama, vođe, neka zna da je to Allah oblagodat data njemu. Da je Allah oblagodat data njemu. Da prije svega mora biti mora pripremiti odgovor Allahu subhanahu wa ta'la za mjesto na kome se nalazi. A ne dakle samo svojim džamatlijama. To je blagodat od Allaha subhanahu wa taala. Postavio ga je na to mjesto zbog šerijatskog znanja koje nosi. I mora biti zahvalan Allahu subhanahu wa taala. I Allah jalla wa ala sa šerijatskim znanjem mozdiže ljude jedan nad drugima. To je najveća blagodat data vjernicima nakon imana. Nakon islama i imana najveća blagodat koja je data vjerniku jeste šerijatsko znanje. Vjernik Ne može se uzdizati jedan nad drugim osim sa šerijskim znanjem. Allah subhanahu wa ta'ala uzdiže jedne nad drugim šerijskim znanjem. Kao što je rekao u suri Al-Mujadila, pred kraj 11. ajeta, yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala između svih vas uzdiže vjernike, a zatim između vjernika uzdiže na posebne stepene one koji imaju znanje. Allah subhanahu wa ta'ala izsvi ljudi odabire vjernike a zatim od vijednika odabire one koji imaju datu šarijetskog znanja. I vama je poznato kroz Kur'an i Kerim da Allah u poslanika alihi salatu sam nije tražio ništa da mu Allah poveća izuzev znanja. Va rabbi zidni jelma i recio Muhammeda gospodaru moj povećaj mi znanje. Nije račeno povećaj mi metak, povećaj mi potomstvo, ovo ili ono, već povećaj mi šerijsko znanje. To je najveća blagodat koja je data vijedniku nakon islama imana. Budući da je to najveća blagodat, onda moraš i da budeš zahvalan na Allahu Subhanahu wa ta'la. na svim blagodatima, ali pogotovo na velikim i najvećim blagodatima. Moramo biti zahvalni Allahu Subhanahu wa ta'la. Evo vidite, Davud i Suleiman su rekli ala Sva hvala pripada jedinu Allahu, njega ja hvalimo zato što nas je odlikovao, uzdigao na posebne stepene za razliku od mnogih svojih vjernika, robova, koji su također vjernici. Dakle, moramo biti zahvalni, zahvaljivati se Allahu subhanahu talam toj blagodati. Na drugoj strani, koji ima šarijetsko znanje, tvrdi da ima šarijetsko znanje, da radi po njemu i tvrdi da je zahvalan Allahu subhanahu talam tojom znanju. Dokaz te njegove tvrdnije jeste da je skroman prema Allahom i robovima. Onaj koji nosi šarijetsko znanje ne može se uzlizati nad drugima. Allah njega uzdiže sa tim znanjem. A da se on uzdiže nad drugim Allahovim robovima, da ih ušutkuje, da priziva sebi jedino znanje, da on taj koji najviše poznaje, da on taj koji je najviše iščitao, da on taj koji je sjedio pred najboljim šejhovima, i, i, i, i, i, a dakle druge, omalovažava ni podaštava to nije svojstveno onima koji nose šarijatsko znanje. Čovjek što god više nauči šarijetskog znanja, na drugoj strani treba biti sve više skromniji i ponizniji. Prema neukima. Dojuče si bio i ti takav, je tako? Pa ti je Allah ukazao svoju blagodat. Allah, nisi ti to postigao svojim inteligencijom, svojim rukama. Allah ti je ukazao svoju blagodat, dao ti šarijetsko znanje. Pa moraš da budeš skroman prema onima koji da nemaju, koji su neuki. Inači ćemo to vrlo prisutno, mnogo prisutno u životu Allahog poslanika naprotiv, naći ćemo da je prema svojim ashabima koji su imali znanje, naprotiv koji su bili najučeni u pojedinim tim oblastima da je prema njima kada, ih, kada bi ih vidio u nečemu što mu nije bilo drago da ih je korio i tekako ali na drugoj strani kada su dolazili neuki, neznalice i činili neko neprimjereno dijelo, nedolično dijelo da ih je lijepo savjetovao Poznato vam je da kada je vidio Omera radijallahu talam kako čita stranicu Teorata, da se zatrvenio sav Allahov poslanika alihi salat sam je rekao Omer baci to da je Musa alihi salatu sam živ ne bi mu preostalo ništa drugo osim da me slijedi pa kada je došao haber, vijest o Muadu ibn Djebelu radijallahu talam, Muadu ibn Djebel je bio hm? dobro, po čemu je bio poznat bio najučenju halalu i haramu. Najučenju da shaba po pitanju fikh. Fikskih pitanju. Halalu i haramu. Kada mu je došla vijest Allahomu poslaniku alihi sallam da Muaz ibn Djebel tlanja jacijo, predvodi svoj narod sa surom Elbeqare. 49, 50 stranica pozvalo ga. Kaže, efetanu ninti amuad, efetanu ninti amuad, efetanu ninti amuad. Nije usućivao. Zar ti ovo ti učem toliko da ljude dovodiš u iskušenja, dovodiš u smutnju? Na drugoj strani dolazi Beduin i mokri obavlja fiziološku potrebu jednom od dijelova mesečida. Pashabi svi skaču da ga prekinu. U njegovoj nakani kaže pustite ga, čovjek krenuo. Pustite ga, neka završi. Pa kada je završio pozvao ga, hodio vam. Šta je? Mesčid nije sagrađen zbog toga. Mesčid nije napravljen zbog toga. Mesčid je sagrađen zbog namaza, učenja Kur'ana i zikra Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se čovjek okreće i kaže, gospodaro, prosti meni, Muhammedu i nikome više, mimo nas dvojice. Kada je vidio šta su htjeli drugi da urade, a kako je Allah u poslani karih i sabad postupio. Što god naučimo više, iz Allaha i subhanahu wa ta'ala vjere, to mora da se vidi na nama. Koja fajda od dolaska na ovakva mjesta ako se nećemo mijenjati? Ako ćemo biti isti kao i oni na ulici koji ne na ovakvim mjestima? Koja korist? To traženje šerijatskog znanja mora da ostavi traga na nama. A jedan od tregova jeste da smo skromniji i ponizniji prema drugima. I poznato vam je dobro da je rekao Allah u alihi salatu osallam ko bude tražio šerijatsko znanje, šerijatsko znanje iz Kitava i Sunneta kako bi raspravljao se sa učenjima Kako bi okupljao oko sebe sufeha, malovnike. Kako bi privukao poglede ljudi na sebe. Neka sebi pripremi mjesto u džahannamskoj vatri. Jer u drugom rivajtu Allah će ga uvesti u vatru. Znanje se ne traži zbog toga. Znanje se traži da budeš bogobojazan, da što više ispoznaš Allahove propise i da budeš što više bogobojazni. Između ostalog da pozivaš i druge, da odklanjaš džehli od drugih prema njima da budeš skroman i ponizan stoga su naši brojni prethodnici rekli poput Malika Teala koji je rekao ukoliko čovjek bude tražio znanja radi Allaha to znanje učinit će ga skromnim i poniznim dok ukoliko ga bude tražio radi nečega drugog to znanje samo će mu povećati griha i oholost onaj koji tvrdi da traži šarijetsko znanje iz Kur'ana i sunneta radi Allaha on rad bude skroman i ponizan Onaj koji bude tražio to znanje radi nečega drugog, neće mu povećati to znanje osim objest, osim oholost. Pa je rekao imam Zehebi, rahimahullahu telaukevairu, ko bude tražio znanje radi ahireta, da se sutra spazi na drugom svijetu, na ahiretu, to znanje učinit će ga skromnijim i poniznim, punim strahopoštovanja prema Allahu Subhane. Također je rečeno čije povećanje znanja ne bude i povećanje bogobojaznosti, skromnosti, poniznosti, neka preispita svoje znanje. Zbog čega ga traži? Ili kako je to znanje traži? Dakle, onaj koji hoće da vodi porodicu svoju uspješno do Allahovog s. zadovoljstva na dunjalku mora da ima šarijetsko znanje. Mora da poznaje zbog čega je došao on i njegova porodica na ovaj dunjalk. Također onaj koji vodi džemat, udruženje i ostalo mora da ima šarijetsko znanje. Na tako odgovorno mjesto ne dolazi se tek tako. Ima mandat, šest mjeseci, godina, dvije godine, nek svako malo proba kako je. Ne, to kod muslimana nema tako. Ne smije biti tako. Na to odgovorno mjesto, odgovorne dužnosti moramo povjeravati odgovarajućim ljudima. Na to mjesto moraju da dolaze najučeni ljudi koji imaju šerijsko znanje a zatim i ostalo znanje kako dolazi dalje. Dakle u 16. ajetu sure An-Naml kaže Allah subhanahu wa taala wa waritha Suljemanu Davud. Wa waritha Suljemanu Davud, i Suljeman nasledi Davuda. Wa qala ya ayuha nas allimna mantaqat tayr wa utina min kulli shay. Şey. Inna hadha Ovarite Suleymanu Davud, i Sulejman nasledi Davuda. Va kaal, ja ejuhennans, i kaže, o ljudi, ulim na mentiqat tair, dato nam je da razumije vama ptičije glasove, ptičiji govor. Va uti min kullišaj, i şey, dato nam je mnogo drugo dobro, dato nam je mnogo drugo znanje, inna hada lehu al fadlul mubin. Doista je ovo ogromna blagodat prema nama, jasna, očita blagodat prema nama. Ha, pa kaže Allah Subhanahu Wa Ta'la ovdje, I Sulejman naslijedi Davuda. Uovarite Sulejmanu Davud. I Sulejman naslijedi Davuda. Sulejman je naslijedio Davuda u čemu? Svoga babu je naslijedio u čemu? U? Da. U vjeri. U znanju. U vjerovijesništvu. U poslanstvu. Nije u imetku, je li tako? Je li u imetku ga naslijedio? Siguran. siguran, treći put, siguran, vjerovjesnici se ne nasljeđuju. Došlo je u hadisu, došlo je o hadisu, mi vjerovijesnici se ne nasljeđujemo ono što ostane iza nas je sadaka narodu, umetu. Dakle, ovdje nije riječ o nasljedstvu u imetku, već je riječ o nasljedstvu u vjeri. Davud je imao još muške djece, zbog čega se spomnje samo Sulejmano koji je riječ o, to, o tome, ne. Dakle, ovdje je riječ o nasljedstvu u vjeri. Pa i šaret nama, da gledamo šta ćemo mi ostaviti u naslijestvu svojoj djeci. Kakve ćemo mi biti vjere pa da nas naslijede naša djeca. Da oni budu nakon nas takvi. I šaret svima nama. I također i šaret kada iz udrženja, iz džemata, ode nam vođa, ode imam, na njegovo mjesto mora da dođe sličan njemu. Ne može bilo ko. Ne može bilo ko. Na njegovo mjesto opet mora da dođe učen. Jer ne možemo ići na ovom donjanku bez učenog insana. Zatim kaže, va kaale ja ejuhannas, rekao je, o ljudi, gdje je rekao, u zatvornoj prostori, zidovima rekao ili, Ljudima, doveo pred sebe svoje džematlije, imam, vođa, efendija, prijesednik, emir i slični moraju se sastajati sa svojim džematlijama, moraju da znaju svoje džematlije, ne smiju biti tamo negdje iza deset kancelarijskih vrata i u kancelarijama, nikada se ne sastati sa svojim džematlijama, ne poznavati svoje džematlije, ne poznavati stanje svojih džematlija, Imam, efendija, vođa, prijesednik, ko već, mora da poznaje svoje džematlje, da se sasteje s njima, da se druži s njima, da ih sluša, sasluša, da im podnese izvještaj o radu džemata. Babo mora da odvoji vrijeme za svoju djecu, za svoju suprugu, za svoju djecu, ako želi da svoj džemat vodi uspješno. Zatim kaže Ulimna mentiqat tayr Dato nam je da razumijevamo ptičije glasove, ptičiji govor i dato nam je mnogo drugo znanje. Dakle, onaj koji nas vodi ne samo da mora da ima šerijsko znanje, već mora da ima i ostalo znanje. Mora da ima i ostalo znanje. Također ovaj dio ajeta, olimna, dato nam je, ukazuje nam, ovaj dio ajeta nam ukazuje da onaj vođa, ofendija imam ili je već ko nas vodi ono što ima od dobara mora da pojasni svojim džematljama odakle mu da znaju džematlje da to nije od njihove članarine kako je došao do toga što ima da se ne bi proširio džematom svakakav govor zatim opet na kraju kaže lahu zasigurno ovo je prema nama očita jasna Allahova blagodat na kojoj se mora biti zahvalno na koje se mora zahvaljivati Allahu subhanu ve taala. Zatim kaže Allah subhanu ve taala dalje u 17. ajetu: "Wa husyira li Sulajman junudu. Wa I pred Sulejmanom se iskupiše njegove vojske: minal jinni wal insi wat tayri fahum Od džina, od ljudi od ptica i sve su bili u redove u čepte poredanje. Opet, suleiman, i pred Suleimanom iskupiše se njegove vojske. Opet, i ovaj ajt govori da se imam vođa mora miješati sa svojim džematlijama. Mora biti dostupan svojim džematlijama. Ne telefone, ne zatvarati vrata. I, dakle, da izađe među svoje džematlije. Da poznaje njihovo stanje. I ovo se mnogo ponavlja ukazivanju Soleimana. Zatim kaže od čega sve je bila sastavljena ta njegova vojska, od koga sve je bila sastavljena njegova vojska, pa spomnijem od džina, od ljudi, od ptica ta vojska je bila sačinjena i šaret nama da Džema tu koliko hoće da dobro funkcionira funkcioniše, da napreduje, da ima prosperitet, mora da bude podijeljen u radne grupe. Mora da bude podijeljen u radne grupe. Također, fahum yu zaun i svi su oni bili u čete poredani, u skupine poredani, u grupe poredani. Spominje se u tefsirima da je nad svakom tom četom, nad svakom grupom bio jedan odgovoren, koji je poslije podnosio izvještaj Suleymane u Aziju. Bila je osoba koja je bila odgovorna za određenu četu, određenu grupu. Također, kaže se u tefsirima da svako od tih u četi je znao svoje mjesto, nije smio, niti je mogao da stane na tuđe mjesto. Poznavao je svoje mjesto. Ukoliko ne bi stao na svoje mjesto ovaj vazija koji je bio odgovoran tom četom, tom grupom, on bi ga postavljao na njegovo mjesto. Išaret nama, i to kako veliki išaret, da svako od nas mora da poznaje svoje mjesto u džematu. Nema mjesto tamo negdje, već u džematu. Muslimanima nije dozvoljno da žive kako oni hoće. Muslimani moraju da žive u džematu. Moraju da znaju o svoje mjesto, shodno svojim sposobnostima kojim je Allah dao i mogućnostima, da prepoznaju svoje mjesto u džematu. Da prepoznaju svoju ciglu u radu za Allahovu vjeru. Da popune tu prazninu, da brane Islam sa te strane svako mora da radi vidjet iskazivanja o Suleimanu ko je sve radio za Islam iz tog njegovog džemata dakle svako od nas također Moslimana mora da poznaje svoje mjesto i da kaže ovo su moje sposobnosti, ovo su moje mogućnosti to je moje mjesto, ne stojim na tvom mjestu niti ti ti stojiš na mnom mjestu ti imaš svoje sposobnosti radi shodno svojim sposobnostima ja imam svoje sposobnosti radim shodno njima, ali radimo svi Ne prebacujemo loptu na nekoga drugog. Ne čekamo da nam neko drugi dođe da nam uredi naš džamat. Sjećate se, ja ne znam da li sam to spomnio prošli puta kada smo bijeli. U jednom naselju se desila velika glad. I bilo je ljudi koji su umrli od toga, od gladi. A namjesnik, presednik te mjesne zajednice zna da u tom mjestu ima dovoljno hrane da se preživi da svi prežive. Ima hrane kod imoćnih ljudi. Samo kada bi oni podijelili su tu hranu na mještane, mogla bi se prebroditi ta kriza. Međutim, on želi da svako od mještana, od džematlija učestvuje u prebrođivanju te krize. Pa kaže, ljudi, uz Allah odozvolujem vam rješenje. Mi ćemo odrediti dan i noć. Dan i noć. Taj dan, tu noć. I neka svako od vas Sve jedan od vas, odmještana, dođe samo sa jednom čašom mlijeka. Samo sa jednom čašom mlijeka. Ako je stvarno glad bila toliko velika da vam je pojela sve u kući, ništa ne, ne je ostalo. Ako pozajmite, nećete mnogo pozajmiti. Moći ćete kasnije vrlo lahko vratiti jednu čašu mlijeka. Međutim, kaže uvjet, šart, uvjet jeste da svako od vas dođe zasebno Da svako od vas dođe zasebno i da prospije tu svoju čašu. Da ne dođe on, njegov, supruga, djeca, babo, majka i, i ostale komšije i svi sipate. A mi ćemo postaviti jedan ogroman, veliki lonac, taj taj dan tu i tu večer sipate. Ali svako mora zasebno u kolonu, u kolonu jedan, sledeći drugi, ali zasebno, da niko ne vidi. I odredili su taj dan i tu večer i su svi sa jednom čašom i sipali. Sutradan, kada je trebalo da se otkrije taj veliki lonac, poklopac da se podigne i da se podijeli ta hrana na mještane, da bi ako Bog, da uz Allah u dozvolu preživjeli, određeno vrijeme našli su pun lonac. Čega? Našli su pun lonac vode. Zašto? Zato što sve jedan od tih mještana džematlja je došao sa čašom vode i sve jedan od njih kada je sipao čašu vode jer je došao sam nikoga nije gledao gledao ga onaj kome ništa ne promiče Allah subhani kada je izljavao svoju čašu govorio bi ova moja čaša vode u loncu mlijeka uopće se neće primijetiti ali je problem što su to svi sasuli problem što svimi mi čekamo od nekoga drugog da usipam mlijeko a mi ćemo sipati vodu su svojim džematima. Zato nam i umiru džemati. Zato nam se i gase džemati, zato nam se i ciepe džemati. Zato što čekamo na nekoga drugog da dođe da nam radi. Nikada. Sve jedan od nas kada se postavi i kaže nema islama, nema ovdje na ovom mjestu islama ukoliko ja ne budem radio za islam, i neće biti islama. Ukoliko sve jedan od nas ne, ne kaže sebi neće biti islama ovdje u ovom džematu ako ja ne budem radio. Kti ne budeš radio, ako ne budemo svi radili, neće biti islama. Ako budemo čekali da neko drugi dođe i da radi, da nam popravi stanje, neće popraviti. Zato sve jedan od nas mora da dadne svoj doprinos džamatu. Zatim u ovom Kur'anskom ajetu Fahumio zaun Oni su bili poredani u čete. Znat, sve jednom od tih četa bio je dakle odgovoran Onaj koji je postavljao na njihova mjesta dokaz je također da Imam prijesednik vođa, Efendija, ne može da nadgleda sve, ne može da se pita za sve, već on dakle treba svoje džamatlije da podijeli i da, da ih podijeli u grupe i da na svakom grupom odredi čovjeka koji će se brinuti o njima. On će izdavati njima, tim lokalnim prijesednicima džamata, izdavati saopštenja, savjete, smijenice, a oni će dakle podnosti izvještaj kasnije njemu ne može se čekati na efendiju, na imama, na vođu, na emira, na predsjednika da se on pita za sva pitanja. I treba čekati za običnu sjelicu dva mjeseca dok on kaže smije se zavrnuti ili se ne smije zavrnuti. Trebali li promijeniti ovo ili ne treba? Treba pitati glavnog. Nikada se to neće promijeniti. Ne. Ne treba on težiti tome. Onaj koji bude težio da se on za sve pita. To je bolesna osoba. To je bolesna osoba i nema prosperiteta takvom džematom. Ukoliko na takvom mjestu bude takva osoba. Vez dakle on treba da podijeli da dadne ovlasti drugima. Nama je dobro poznato, najbolji direktori jesu direktori koji nemaju na svojim stolovima puno papira, koji se ne brinu o mnogo čemu, razum moram ovo, pa moram čak nositi kući te papire, rešavati koji će, slab je taj direktor. Onaj koji nema ništa na stolu, on je najbolji direktor. Na kojem je samo da sjedi i da planira. ذلك يجب أن يكونون من أعطاءهم منهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا أتوا على هذا المل قالت الملتون يا أيها النمل دخلوا مساكينكم لا يحتمنكم سليمان و جنود وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على هذا المل كده سدوح لهم مرابلوا دولين كده سدوح لهم مرابلوا دولين سليمان و نهاية Suleiman i njegova vojska i šarat da imam, vođa, efendija, emir, prijesednik, onaj koji vodi džemat, vodi grupu, mora da bude sa svojom grupom. Mora da bude sa svojim džematljama u projektima, u akcijama, nema negdje daleko u pozadini, već na prvom mjestu. Efendija, imam, predsjednik mora da bude sa svojim džematljama. Da on prvi pokaže svojim primjerom kako treba raditi za Allahov vjeru. Ne samo sjediti i lijepo pričati. Dakle, konkretno te riječi spravesti u praksu. I to nam je najslikovitije pojašnjeno iz životopisa Allahov poslanika alihi salatu sam, koji je bio prvi u svemu, pa kada je bio upitan Alija radijallahu talan, ko je bio najsnažniji u borbama, najljučiji, kaže Allahov poslanika alihi salatu sam, skrivali smo se iza njegovih leđa, kada bi bilo teško pa nam je dobro poznato tako slikovit primjer kada je građen mesdžid u Medini Allahov poslanik sallallahu alajhi wasallam on je sam zajedno sa svojim ashabima kopao nosio one kamene ploče pa bi ashabi kada bi ga viđali prašnjavog svog dotrčavali da uzmu da preuzmu od njega onu kamenu ploču gromadu pa bi govorio imeni treba onu što treba i tebi sinko imeni treba dobrih dijela koji ih treba i tebi nije Došao samo na početak, pa kamen temeljac položio. Niti došao samo na kraju, pa vrpcu presjekao, ne. Dakle, od početka do kraja. Bio sa svojim džematljama, zato je napravio najbolji džemat. Formirao državu koja je došla glave mnogima. Imam mora da bude sa svojim, sa svojim džematljama. Zatim kaže... Kale te nemletun ja a juhennem ludhulume saakinekum la jahti mennekum Suleymanu ađunodu. Jedan mrav je rekao, o mravi, ulazite u svoje kuće, ulazite u svoje nastambe. Ne da vas Suleyman sa svojom vojskom izgazi. Stoji u pojedinim tefsirima, ko je bio mrav? Bio je njihov emir. Bio je njihov vođa. Nije tamo negdje nalaktio, nogu preko noge. Ne, već se brinio za svoje džematlije brinosa za bezbjedno svojih džematlija. Zato je poznato brći Arapima da se kaže u arapskom primjeru sayyidu qaumihi khadimuhum. Vođa jednog naroda jest onaj ko im hizmeti. Vođa koji vodi narod, on mora najviše da služite svoj narod. Došao si na novo mjesto da budeš predsjednik efendija, imam, vođa. Ne radi sebe, već radi džamata. Džemat nije došao radi tebe, već ti došao radi njih. Da olakšaš uz Allahov dozvolu svojim znanjem kojim, kojeg ti je Allah subhanahu ta'la dao, da olakšaš svojim džematlijama, ne da oni tebi otežaju džepove. Već si došao da olakšaš njima, da se brineš za korist, sve jednu moguću korist svojih džematlija, da im dostaviš Allahov dozvolu i da odagnaš od njih svaku moguću štetu. Pa dakle stoje u devsirima da je to rekao, da je to rekao njihov vođa, njihov emir. O malabi sklonjajte se u svoje kuće. Nemojte da vas Sulaiman izgazi sa svojom vojskom. Dakle vrlo lahko je mogao kao što mnogi danas kada naslute opasnost sebe i svoje bližnjih pokupe najbrži let i sklanjaju se, ne? Ovdje dakle vidio se dijelom džemata brinuo se za svoje džemaklije što bude i sniman, neka bude i sa mnom. Što bude i sniman, neka bude i sa mnom. Vohom laviš kurun, da vas Suleiman i vojska ne pogaze, a da to oni ne osjeti. Pakže Allah subhanom ta'la dalje u sledićem ajetu. Fetebe se me dahikam min qavliha. Pa se tebe se u maarabskom jazyku je da se nasmiješiš, da razvučiš usne. A dahik, da se glasno nasmiješ. Pa Suleiman se smiješio je više ne mogu da izdrži, i on da se nasmijeo. On se glasno nasmjao. Prvo se smiješio kada je čuo i kada je vidio kako se mravi brinu jedni za druge, a kako se ljudi ne brinu. Nasmjao se više nije mogao, on pukao. Onda se glasno nasmjao. Zbog riječi Tokna. Zatim nakon toga je rekao: "Wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarba. Zatim je rekao gospodaru moj, pomozi mi, omogući mi da budem zahvalan tebi na blagodati koju si dao meni i mojim roditeljima i omogući mi da činim dobra dijela kojima ćeš ti biti zadovoljan i svoju milost ću uvedi me među tvoje odabrane robove, među tvoje dobre robove. Pa se iz ovog kuranskog ajta zaključuje također da na svakoj blagodati moramo biti zahvalni Allahu. Ali nećemo zasigurno biti mu zahvalni sve dok se ne budemo pomagali njime u toj zahvalnosti. Ne možemo ništa učiniti Allahu subhanahu wa ta'la bez njegove pomoći. Ni zahvaliti se na blagodatima koje nam je ukazao bez njegove pomoći. Zato trebamo pomagati sa Allahom subhanahu wa ta'la u tome. Zato je došlo da je najbolja dola. Koja dola? Kako? Ima dokaz za to? Da je to najbolja dola? Najbolja dova jeste iake nabudova i iake nestein. Iake nabudova i iake nestein. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. Na čemu? Samo od tebe pomoć tražimo. Za šta? Za? Sve. Ali u europskom jeziku i je poznato tefsirško pravilo, koliko želimo neki koranski ajde najbolje razumijemo, što trebamo da uradimo da kraj ajeta vratimo na početak da kraj ajeta vežemo sa početkom ajeta a na početku stoji jaka nabud samo tebe obožavamo i samo o tebe pomoći tražimo da samo tebe obožavamo nećemo moći ostati na ovom putu istinskom, iskrenom obožavanju Allaha dželjavala jednog jedinog bez njegove pomoći zato dakle treba tražiti pomoći od Allaha subhanahu wa ta'la u svemu a narošto dakle na obožavanju njega jednog jedinog. Danas pomogne da činimo dobra djela. Koja su dobra djela? Samo ona djela s kojima je Allah zadovoljan. Turdoh. Da tražimo od Allaha subhanahu wa taala da nas uvede u dobar džamat. Wadkhilni bi fi ibadik as-salihin da nas uvede među svoje dobre robove sa svojom sa svojom milošću. Zatim قال الله سبحانه وتعالى وتفقد الطير فقال ما لا أرى الهدهد أم كان من الضائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحن أو لا يأتيني بسلطان مبين وتفقد الطير يوم سليمان يزور شي سمترو بتيتا أو بيت سوية جماتلية دوية وبرتسبي تفقد تفقد svoje vojnike svoje džematlije pa kaže hud hud, am min gaibin, šta mi je to pa ne vidim hud huda. ili je to stvarno odsutan hud hud kod nas je tamo prevedeno kao pupavac kao sićušna ptica ptičica imao je vojsko od džina od ljudi od ogromnih ptica ali ne zaboravljani jednog džematlijo makaron bio sećušan makaron bio mlad makaron bio sitan ni se ne smije zaboraviti mora se poznavati stanje sve jednog džematlije o svima imam vođa presednik emir mora da vodi računa niko nije za odbacit, pogotovo u vremenu u kakvom živima sve jedan musliman dobro je došao i sve jedan musliman mora se popravljati Nikako još više u grijehe gurati. Sve jedan musliman. Mnogi kažu i spominju, ja kažem narodna je, jer nisam našao dokaza, koji ima dokaz, volio bih da čujem. Mnogi kažu ono što visi nekaj otpadni. Kod muslimana ne može tako. Ono što visi, što se vuče, što krene naprijed pa nazad, naprijed pa nazad o, i odbaci ga. Ne može tako. Mora se popravljati sve jedan pogotovo u vremenu kakvom živimo pod nebom gdje se gdje se nalazimo. Pa kaže pogledajte šta kaže Sulaiman. Fa qala mali la ara al hudhud am kana min al ghaibin šta mi je pa ne vidim hudhuda. Stoje te svi ribe kethira jeli me to moj pogled dvara. Jeli me to moje oči varaju tu je negdje ali ga ne vidim ili je stvarno ocuta. Niodmah rekao šta je to sa hudhudom nema ga ne već prvo sebe obtužio možda je on krivac da provjeri prvo sebe možda je on pogriješio pa ako nije on pogriješio onda će grešku preniti na drugog dakle nemoj odmah da obtužeš drugoga za grešku prvo provjeri možda si ti pogriješio možda si ti pogriješio ukoliko se je ustanovi da je drugi pogriješio možda čovjek ima opravdanje Jer je kasnije rekao Suleiman, teško ću kazniti, pa ću možda i ubiti, ali ako mi donese valjano opravdanje, pustit ću ga. Čovjek je možda pogriješio, utvrdi se da je pogriješio, ali možda ima opravdanje. Namoj da ga odmah odbacuješ od sebe. Nijukom slučaju da ga odbacuješ, takle pogotovo za greško optužiš. Kao što je rekao Imam Šafija, ono mišljenje koje zastupam ja, Smatram da je ispravno, podređenom pitanju. Smatram da je ispravno, ali moguće je da sam pogriješio. Ono mišljenje koje zastupa drugi, dakle drugo mišljenje, po tom pitanju, smatram da je pogriješio, ali možda je ispravno. Sješćemo, razgovaraćemo, ćemo, vidit ćemo ko je pogriješio. Nema sto posto samopravu, sto posto si ukrijo. Ne. Dakle, ne smijemo optuživati druge. Poznato nam je da postoje pravila kako popravljati ljude kako popravljati, savjetovati, iznositi svoj sud od drugima. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'la i završće muslima ajetom. Staćemo po tog ajeta. Kaže Allah subhanahu wa ta'la, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ Za kratko vrijeme dođe. Bilo je tu negdje, za kratko vrijeme dođe. Samo što je Suleiman utvrdio da ga ne došao je. Pa kaže, فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِتْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئ Ja znam ono što ti ne znaš. Za kratko vrijeme dođe staden na svoje mjesto i kaže ja znam ono što ti ne znaš. Kome kaže? Sulejmanu. A Allah kaže: "Velaqad ataina Davudu ve Sulejmanu ilma." Mi smo Davudu i Sulejmanu dali znanje, I to kakvo znanje? "Wa autina min kulli shay'in." Idato nam je mnogo drugo znanja. Kaže njemu: sićušni, nego vojni." Kaže: "Ja znam ono što ti ne znaš." Pa, šta je rekao Sulejman, balovac jedan, bježi tamo, mići mi se sa ja da tebe slušavam, ko si ti? Ne. Već je stao i slušao od njega. A hud, hud, iako je bio tako sićušan, bio je svjestan života i rada u džematu, iako je bio tako sićušan, iako je bio tako mal, znao je da mora raditi za džemat. Pa je došao sa najvećom vješću, sa najbitnijom vješću, u Sabi je primijetio narod i ženu koja predvodi taj narod, njihovu kraljicu kako obožavaju nekoga drugog, a ne Allaha dželavala. I to je ono čime se jedan džemat mora prvo pozabaviti sa pozivom u telehid, a sa odvraćanjem od svega drugog. Pa je dakle Suleiman spustio se i razgovarao s njim, da sasluša. Išaret svima nama, bio ti presjednik, imam vođa, efendija, emiru druženja, moraš da se savjetuješ sa drugima. Moraš, makako imao znanja, imao znanja, i koliko imao znanja, makako bio inteligentan, sposoban, moraš da uzimaš i od drugih ljudi. Da prihvataš od drugih ljudi. Sviđao se on tebi ili ne sviđao? Bio on namišljen mišljenju na kojim si tilne. Ukoliko ti dođe i kaže riječi istine, obaveza je da prihvatiš istinu obaveza ti je da prihvatiš istinu. koliko se ispostavi da je neko rekao istinu, ma ko on bio, obaveza muslimana je da prihvati tu istinu. Obaveza muslimana je da prihvati istinu. Naši prethodnici su bili takvi, ukoliko bi se susretali sa učenijim ljudima od sebe, sjedali bi njima na koljena, pred njih bi sjedali na koljena i slušali njih. Ukoliko bi se susreli sa ljudima koji su manje učeni od njih, onda bi oni sjedali pred njima na koljena, pa bi oni učili od njih. A ukoliko bi se susreli sa istima u znanju, onda bi razmjenjivali znanje. Nisu udaljavali, okretali glavu i pitali: "Imali onteski odovodili od onog preporuko dovodili od onog." Čovjek govori hak, govori istinu u voli kitabom i sunnetom uzmi ono što je rekao. Zato su naši prethodnici postavili zlatno pravilo: "Al-hakku la yurfu bil rijal, lakinna ar-rijala bil hak." Istina se ne prepoznaje po ljudima, Već su ljudi prepoznaju po istini. Istina se ne prepoznaje po ljudima. Kaže magistar doktor sve što kaže sve je istina, ko kaže da je sve istina. Što god kaže to je istina, ne? Što god kaže, a i zato ga dokaže kitabom i sunnetom to je istina. Što god kaže i potkrepi dokur Anom i sunnetom to je istina. Ono što za što nema dokaza iz Kitaba i Sunneta i prvih generacija to nije stanje kao što je rekao Ibn Kayyim rahimehullahu ta'ala svojoj poznatoj noni: "El-ilmu qala Allahu wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ul-irfani, mal'il munasibuka lil-khilafi safahatun bayna ar-rasuli wa bayna qawli fulani." Znanje ono što kaže Allah, što kaže Allahov poslanik, što kažu ashabi tumačići, Allah, Allahov govor i govor Allahovog poslanika, a lihi je safeh, već je ludost pogubnost, glupost da se prihvatiš riječi nekoga tamo drugog, a ostaviš riječi Allahu otposlani karih sa Nema. Stanje ono što je došlo u Koranu, što je došlo u hadisu, ko govori Koranom i hadisom, ne ga prihvatamo. Takav čovjek se prepoznaje. A ne prepoznaje se po titulama, po diplomama, makarih ih vezao za nebesa. Zato su također naši prethodnici rekli makoliko je učen, makoliko je imao Sposobnosti. bio inteligentan moraš se savjetovati sa drugim ljudima da odagnaš umišljenost od sebe također. Makoliko ima znanja moraš uzimati znanje od drugih da se ne umisliš. I studirajte, proučavajte ako hoćete život onih koji su nas vodili pa su skremili. Allah najbolje zna. Pogledajte njihov život. Nisu imali nikoga u zase. Da je neko njih savjetovat Oni su bili ti koji su sebi dali za pravo da samo oni savjetuju drugim. A nikoga nisu imali da neko njih uhati za ruku i kaže stani, nije tako nego je lako. Već su jedini bili oni koji su druge savjetovali. Ne može tako. Moramo, makar i bio u pravu, savjetuj se s drugim da se ne umisliš. Da se ne, da se ne umisliš. I uzimaj istinu od koga god ti istina dođe. Allah u poslanik Alihi Salatu sam znao je uzeti i od židova, znao je uzeti i od kršćana, znao je uzeti od svakoga od koga dođu riječi istine. Pa dolazi židov, jehud i kaže, on Muhammede, oni koji te slijede, govore našto što nije u redu, kažu ono što hoće Allah i što hoćeš ti Muhammede bit Kaže, tako je, nije u redu, ono što hoće Allah, to će biti. Ono što hoće jedino Allah, to će biti. Nemojte to više govoriti. Pa nam je dobro poznato kazivanje o deđalu zabilježeno kod imama muslima poduži hadis temima Ibn Ausaid Darije. Taj hadis, te riječi izrekao je saopštio Allahom poslaniku alihi sallucom kada je bio kršćanin. Kada je bio kršćanin i prihvatio je te riječi od njega Allahom poslaniku alihi sallucom i prenio svojima sahabima. Tako i mi Ma od koga nam dođu te riječi istine, na nama je da ih prihvatimo. Dakle, tek u Kur'anski ajti dalje, u onaj koji vodi svoju porodicu, onaj koji vodi džemat iz Sulejmanove vladavine i uprave neka se okoristi dakle sljedećim. Imam vođa džamata, zajednice, glava porodice mora biti učen prije svega u vjeri, zatim i ostalim oblastima znanja. Na ovo mjesto dakle ne dolazi se tek tako. Kada bude postavljen za vođu džemata, prvo mora da pripremi odgovor Allah za svoje postupke, pa onda džematu jer na to mjesto na koje je došao, došao je Allahovom blagodati. Zatim imam džemata, glava, porodice i slično, slični moraju biti skromni, moraju biti ponizni Allahov i subhanovatela robovi. Imam vođa džemata, zajednice, glava, porodice mora da prati stanje svojih džematlija svojih članova, porodice, sastajati se s njima, mora i slušati, razgovarati s njima. Radi efikasnije grada u džematu, džematlije moraju biti podijeljeni u radne, u radne grupe. Red i disciplina jedni su od najbitnijih razloga uspješnog grada džemata i na njima se mora akcent stavljati. Svaki član Džamata mora se osjećati važnjimi, mora dati doprinos, svoj doprinos u izgradnji džemata. Imam zajedno sa svim svojim džematlijama učestvuje u akcijama. Mora biti odlučan u popravljanju svoga džemata makar ponekad posegno i za represivnim, represivnim jeli, mjerama oštrim stavojima. Mora nastojati popravljati svakog člana džemata. Mora <hle> popravljati svakog, dakle člana svoje zajednice, svog džemata kojeg predvodi jeli, nikako odbacivati od sebe narštu našem vremenu. I u svemu spomenutom mora se potpomagati Allahom subhanahu wa ta'ala mora se potpomagati Allahu subhanahu wa ta'la, da ga Allah subhanahu wa ta'la pomogne na tome. Kur'anski ajti koji govore o ovome, teku dalje pa ko želi, dakle, nekad se vrati na suru Neml od 15. ajta pa nadalje, gdje može, dakle, da pročita dalje šta Allah subhanahu wa ta'la poručuje, kako organizovati život i rad u džamatu. Allah subhanahu wa ta'la molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima svim vjednicima, muslimanima i muslima. Oh